Ага, ти не скажеш їм, хто лишив тобі такі сліди, хто тебе так поцілував. Ти не посмієш прочитати дітям своїм цього листа. Ти сховаєш від них правду про себе і дітьків їхніх. І тим ти сам визнаєш, що та правда рідка, злочинна, але брешеш, не сховаєш. Мої інші брати... Брати-терміти розкажуть їм про неї. Вони є навколо вас, вони слідкують за кожним рухом вашим. Вони дізнаються, що ти не прочитав дітям мого листа, і вони прийшлють їм десятки копій його. Не сховаєш, не сховаєш, не сховаєш. На цьому лист кінчився. Та він божевільний. Аж у голос скрикнула Катерина, дивлячись на чоловіка поширеними від жаху і люті очима. Степан мовчки машинально торкнувся пальцями пов'язки і швидко відірвав від неї руки. Потім хапливо вийняв порцигар і закурив. Руки його злегка тремтіли, І так само мовчки трудно, немов підносичи на собі важкий мішок, підвівся і почав роздягатись, не випускаючи цигарки з рота. — А може ти повечеряєш, Степо? Несміливо спитала Катерина. Він так само мовчки покрутив головою і, роздягнувшись, ліг горілиць на своє ліжко з цигаркою в губах. Катерина теж роздяглась, лягла і погасила світло. Вони не говорили між собою, але не спали всю ніч. Вони чули, як сходились діти після півночі, як говорили, рипали дверима, як хтось раз голосно крикнув як після того все затихло, Степан Петрович через кожні півгодини намацував на нічному столику цигарки, закурював і затихав у пітьмі з червоною жаринкою, яка то збільшувалася, то сіріла. Нарешті аж під ранок він тихо спитав. «Ти не спиш?» Голос його був хрипкий, але спокійний. «Ні». Mm. Пошепки відповіла Катерина і трудно зітхнула. Вона засвітила лампу і кинула оком на столик біля чоловіка. На ньому була ціла купа недокурків і попилу. Треба, Катре, зараз переписати на машинці у двох копіях листа Марка. Дітям поки що нічого не казати. О восьмій годині потелефонуєш Білугіну і попрохаєш прийняти мене сьогодні. Ти покажеш йому листа Марка? Розуміється. А «Це конче потрібно. Обов'язково. Коли не покажу листа, то тим покажу, що чогось боюсь». Катерина прислої боюсь, судорожно позіхнула. Лице її, не би, схудло і постаріло за одну ніч. Очі чудно ходили з боку набік, ніби шукали чогось. Степан пильно зупинив на ній своє одне око. «Це шукання очима невідомо чого». Було в неї раз у раз знаком великої тривоги. Та ти не турбуйся, Катерино, Заспокійливо сказав він. Нічого небезпечного немає. Дилугін і без мене вже має копію листа Марка. І вже, мабуть, переклали на російську мову. Розуміється, він теж бачив, що це лист божевільного. А те, що Марко пише, що ти ніби Помагав їм у цим Термітом, як він їх назвав, адже це донос? Це нісенітниця, це помста божевільного. Білугін і колегії МДБ не дурні. Вони це напевне зрозуміють. Та їм же моє життя відоме до найменшої дрібниці. Дурниці, це все бадьорим, навіть веселим голосом сказав він і енергійно зіскочив з ліжка. Катерина пильно подивилась на нього і почала одягатись водячи без потреби невидющими очима в різні боки. Правда, Степа, здається, щось придумав за ніч. Але це ж таки донос. А потім ця загроза – душити з того світу ненавистю. Катерина Семенівна знову конвульсивно з дрижанням позіхнула. Нічого, Катра, нічого. Як так не повірять, то я їм доведу, що це тільки – Мстивий донос і більше нічого. Доведу чимсь таким, що хоч не хоч повірять. Отже, будь спокійна, не піддавайся тривозі. Розділ четвертий. Білугін призначив прийом товариша Іваненка на десяту годину